Іноді на возі з-під закривавленої шанелі важко підіймається солдатська стрижена голова. «Брато, а, брато, дай закурити!» Козаков роздавав рештки свого тютюну. Чернишу перше пожалкував, що він не корить. «Далеко фронт?» – допитувався Козаков. «Далеко. Скільки кілометрів?» «Вже дві доби. Не кілометрами». А болем своїх розтривожених ран, днями й ночами болю вимірювали ці люди відстань до фронту. Вози, проїжджаючи, глухо, тоскно скрипіли. Черниж дивився на поранених майже з побожною шаною. Вони вже були там, де він ще не був, і закривавлені, бліді, перебентовані, стали для нього ніби якимись особливими людьми. Він сиромовся, що йде повз них рум'яний і здоровий, чув, як обличчя його пашить молодою, нерозтраченою кров'ю. Уявлялось, як він уже сам лежить на возі, вкритий шинеллю, корчачись від болю щоразу, коли дерев'яне колесо Каруцци наскакує на камінь. Примітка. Каруца румунський віс. На ночівлю зупинилися у похмурого Румуна в хаті, повній дітей, курчат і блих. Господиня подала на вечерю бринці, викинула на стіл гарячий круг мамалиги і покраїла його ниткою. Господар у постолах і вузьких вовняних штанях мовчки сів на ліжку з люлькою в зубах, хоча тютюну в ній і не було. З кутків на гостей дикувато світили очима чорні, замурзані діти. Їх, видно, дуже дивувало, що ці незнайомі люди не почали ще різати всіх підряд, як про це говорилося навіть у букварі, а теж уміють сміятися, жартувати і їсти мамалигу. Жінка кинула й дітям круг мамалиги, і малече опала її в кутку, мов горобці соняшник. Козаков довго дивився, як дітвора жадібно давиться гарячими глевтяками і несподівано встав, зітхнувши. Такі ж і в нас. Ми, які йшли зимою по Україні, зайдемо бувало в село. Завити хочеться, все спалене, розбите. Кубляться діти в теплому пополі, гріються. Де батько? Нема. Де мати? Нема. Скинемо шинелі, складемо зброю і залопати. Викопаємо їм землянку, залишимо їжі, та й знову уперед на захід. Після цієї війни, сказав Черниш, ні наші, ні їх, ні діти вже не кублитимуться на попелищах. Ніхто не гнутиметься, як той сьогодні з крипкою. Після цієї війни люди повинні стати нарешті людьми. Розумієш, кучерява, чого ми хочемо? Підійшов Козаков до худорлявенкої насупленої дівчинки з хрестиком на грудях. «Ну ж ти?» примітка, «не розумію». Він поклав на її голову свою важку, зашкорублу руку. «Щоб ти не різала мамалигу ниткою, розумієш?» «Ну ж ти? Щоб щасливою росла?» «Ну ж ти?» Черниш порипуючи новенькими чобітьми, замислений пройшовся по хаті. «Наша війна не на рік і не на два». Говорив він ніби сам до себе. Нам треба не тільки розгромити ворожі армії і зняти з Європи воєнне становище. Ні, не тільки це, не тільки. Ночувати господар пішов у кошару. Він боявся, щоб у нього не забрали овець. Господиня постелила Чернишеві на ліжку, а Козакову, на долівці, вважаючи його денщиком молодого офіцера, як це вона бачила в своїх військах, що стояли тут постоїм. Проте Черниш не захотів лягати на ліжку і теж почав мощуватись долі на соломі. Господиня дала їм важкий, збитий з ліжник, від якого гостро тхнуло овечатиною. Козаков не роздягнувся, тільки розсибнув комір гімнастерки. «Це розкіш», – казав він, – в якій я собі ніколи не відмовлю, навіть в окопі, коли не розстебнусь, то не засну як слід. Розстебнеш усього два гуддики, а наче весь роздягнувся і лежиш у куми на подушках. Речу дово. Козаков швидко дав хропака, господині, вклавши дітей, сіла над ними і куняла навситьки цілу ніч, не гасячи світла. Прокинувшись уже геть за північ, Козаков побачив, що Черниш сидить біля нього у білій спідній сорочці. Роздягнений, він був зовсім як хлопчак, і занепокоєно оглядається на всі боки. Що таке? запитав козаков, інстинктивно шукаючи зброї, хоча при ньому її не було. Що трапилось? Плохи. простогнав Черниш безпорадно. Козаков одразу заспокоївся. Чи чуєш, Європа? Промив мривін і, повернувшись на другий бік, знову швидко заснув. Наступного дня Дроговказ вивів їх на центральний шлях. Тут було людно і шумно. Безнастанно мчали машини з боєприпасами, гарматами, кухнями, брели обливаючись потом бійці і офіцери із скатками на плечах. Козаков повеселішав, немов наближався до рідного дому і йшов, як по воді, високо підіймаючи ноги. Медалі з заєложеними колодками сліпучи сяїли йому на грудях, вбираючи сонце. А він розглядався безтурботно на всі боки, пив ясну воду з зелених храниць при дорозі, черпаючи її пригорщами, а потім весело вимахував пілоткою проїжджаючим дівчатам-пекарям. Чернишеві хотілося швидше побачити справжню війну, проте він досі ніде її не знаходив. Вона втікала, як міраж у пустелі, лишаючи за собою шляхи, заповнені людом. А народ плив і плив, сірий від кіпчевий, зірваний з місця, і здавалося цим людським потокам не кінчитися ніколи. Навкруги лунали регіт і жарти. Козаков скрізь встигаючи встрявав у розмови, у всьому він був компетентний і складалося враження, що всі тут були давно йому знайомі. Його бурхливий настрій поступово передавався й Чернешеві, якому зрештою починало здаватись, що нема на світі ніякої війни, ніяких страхів, а є лише якась велика оргія, божевільне світове гульбище, куди всі вони поспішають. Люблю фронтовий край піднесено, вигукнув козаков. Ти відчуваєш, що тут навіть повітря інше, ніж втилу. Волею пахне. Ніякого тобі чорта. Чебани-румуни виходять на шлях канючити тютюн. Вони гнуться в три погибелі, складають шапки і простягають висушені, засмаглі руки. Чого ви гнетесь? Не міг байдуже дивитись на них Чорниш. Випрямтесь та ходімо з нами». А чабани думали, що руський офіцер глузує з їхньої убогості, і злякано заткували. Німці навчили їх. Розмовляючи з військовими, краще триматися на певній відстані. Наступного дня чернищі казаков уже підходили до села, в якому розташувався штаб полку. Польова доріжка стелилася між високими хлібами. Вона була добре накочена, хоч тепер на ній не було ніякого руху, ні підвід, ні машин. Тут їздять тільки вночі, зауважив козаков, розглядаючи свіжі колії під ногами. За селом, що сховалась перед ними в буйній зелені, похмуро зіймалась, як величезний верблюд, двогорба висота. Там уже був противник. Але висота мовчала. Навпроги підступна тиша. Все ніби завмерло. Ніяких ознак життя. Луки, гори, Пишні сади – все зелене і пренишкле. Сонце нерухомо стоїть над цим зеленим морем. Гарячого біловатого світла лється так багато, що ріже очі. Праворуч за десятки чи, може, й сотні кілометрів стоять мовчазно темно-сині Карпати в клубках срібних сліпучо-білих хмар. Жодного пострілу не чути ніде. Це й була війна, яку Черниш уявляв собі в гуркоті й громі. Тепер вона зустріла його зненацька цією неприродною тишою, гарячою дрімотою півдня, зловісним безлюддям степових доріг. У селі теж залягла тиша. Подвір'я позаростали бур'янами. Мешканців звідси було евакуйовано в тил. По садках, де недесно вагали бійці, збираючи гіркі дрібні черешні. Черешні тут росли високі, розкішні, як дуби, далеко вилискуючи на сонці чорними спілими ягодами. Ягід було рясно. Вони просто облипали гілля. Біля штабу козаков зустрів своїх розвідників. Серед інших бійців, їх одразу можна впізнати. І поупевнено розвалькувати їх ході, і по мові, і по рухах, в яких було щось солдатсько-аристократичне. Їх любив весь полк. Їх балував увесь полк, і це з часом давало себе знати в незалежній упевненості поведінки. Полк давно став для них рідним, і вони трималися в ньому невимушено, як в сім'ї. Вони навіть у свої рапорти і козиряння старшим уміли вкласти щось особливе, неофіційне, домашнє. За кілька хвилин розвідники, штовхаючись, сміючись і перебуваючи один одного, встигли розповісти Козакову, що вони зараз скантуються, тобто б'ють байдики, бо тільки три дні тому на превелику силу дістали язика і хазяїн дав їм відпочинок на кілька день. Кінчилося тим, що обнявшись, вони потягли Козакова кудись пити румунську цуйку. Запрошували Чернеша, але він відмовився, бо хотів уже сьогодні бути на місці. Здавши документи в штаб, Черний першній ніж батальйон, з'явився за офіцерським звичаєм відрекомендуватися командирові полку. Ад'ютан Таджик відповів, що хазяїн зараз у сусідньому бліндажі майора Воронцова, і порадив зайти туди. У бліндажній гвардії майора Воронцова, заваленими газетами, картами, книжками, стояла приємна свіжа прохолода. Дерев'яну підлогу тут, видно, часто поливали холодною водою, щоб було не так жарко. Скуткав куток, по бліндажу не ходив, а майже бігав хазяїн, гвардії підполковник Саміїв. З розповідей Козакова Черниш уявляв його саме таким. Це був маленький, енергійний, рухливий таджик. Він пильно з голови до ніг оглянув Черниша, який стояв біля порога виструнчившись, і своїм запиленим ранцем за плечима, і, очевидно, залишився вдоволений ідеальною курсантською виправкою молодого офіцера». «Черниш?» Самій враптом стукнув себе по лобі коричним пальцем. «Черниш, ви звідки? Родом, родом!» Черниш, ніяковійчи, відповів йому по-таджицькому. «Самій ваш простяєв. «Ваш батько інженер-геолог?» «Севолод Юрійович?» «Так точно, Севолод Юрійович!» «Горонцов! Чуєш? Поглянь!» Перший земляк, який зустрічається мені на фронті, такий збіг. Виявляється, Саміїв ще задовго до війни знав Чернишевого батька по спільній роботі в одній з експедицій на Памірі. Сам Євген Черниш, якого батько часто брав у своїй експедиції по середній Азії, ще змалку бував у містах, про які тепер, хвилюючись, розпитував його Саміїв. Підлеглі Самієва. Ті, що бачили в ньому лише сувору, з норову людину, здатну часом вибухати, наче порох, тепер не пізнали б свого командира. Він запросив Чернеша сісти, і коли той почав опинатися, сам посадовив його. І метаючись по бліндажу гарячий, сухий, збуджений, поглядав на Чернеша ласкаво, наче зустрів тут, в чужому краю, свою далеку молодість. Я радив. «Радий, що ви попали саме в мій полк», – говорив підполковник з промовкою. Черний ледве встигав розбирати. «Воронцов, уже в моїх друзів сини офіцери, а ми все ще вважаємо себе юнаками». Гвардій майор Воронцов лежав у ліжку, вкритий кожухом і важкими яскравими килимами. Вже кілька днів його трясла малярія. В розмову він не встрівав. Лише іноді мовчки кидав допитливий погляд на Чернеша. В дорозі Козаков розповідав просто легенди про героя Радянського Союзу майора Воронцова. Політкерівник роти під Сталінградом, герой Дніпра, він виріс за цей час до заступника командира полку по політчастині. Цей гвардійський стрілецький полк неможливо було уявити собі без Воронцова. Інші, коли хворіли, Лягали в Мецанбат. Воронцов мусив хворіти в полку, не припускаючи й думки, що можна робити якось інакше. Коли хворіли інші, до них не можна було заходити і турбувати. До Воронцова ж і до хворого заходили і розмовляли з ним, як і здоровим, бо це ж Воронцов.